тисячі кілометрів. Але з Таїсою ми все ж якось примудрялися побачитись. Тетяній матері посилав привітання через неї. Тепер каюсь, міг би зробити більше. Нічого не знаю про дідусів та бабусь, ні з материнського, ні з батьківського боку. Цим також караюся. Чому не розпитав матері? Сама вона була не вельми балакуча. Жахливі злидні так її гнітили, Її їй було не до спогадів. Тільки б якось сім'ю прогодувати сьогодні. Вона й хліба наїлася доскочу, хіба що перед смертю. Саме хліба. Про м'ясо та різні делікатеси в нашій родині мало що знали. Люди називали мою матір Докією Сабецькою. Це її спотворене дівоче прізвище. Насправді вона Сабецька. І ось я пишу ці рядки з думкою, із якої ж сім'ї вона вийшла? Української чи польської? Цю загадку породжує її королівське прізвище. Мимоволі згадуєш про Яна Собеського. Але ж вона почувалася і писалася українкою. З моїм батьком вони зійшлися тоді, коли громадянська війна заливала землю братньою кров'ю. Про походження батька я знаю ще менше, ніж про походження матері. З того, що вона розказувала в мої шкільні роки, я запам'ятав, батько походив з Орловських українців. Все життя борював, Коли почалася війна, кинув. Відомо ж, бо на війні солдатам найперше потрібні чоботи. І червоні, і білі забирали товар задарма. Та й не було тоді якихось одних грошей. На Дону друкувалися свої, в Харкові свої тощо. Жодної фотографії від батька не лишилося. Якщо і є де-небудь його зображення, то лише в моїй пам'яті. Батько, напевне, був значно старший від матері. Гадаю, йому тоді підбивалося під 60. Сива борода, підстрижена клином, вуса руді від тютюну. Він не курив, а нюхав тютюн. Про матір ось що мені відомо. Вона виростала в козацьких краях, десь недалеко від Хортиці. На Луганщину її привіз Сергій Кузьмин. Його колісна продукція вимагала збуту. Мабуть, у характері матері лишилося чимало козацького. Вона ненавиділа звичку мого батька натоптувати ніс тютюном. Пригадую, сварку поміж ними. Десь мати роздобула для батька добру запорізьку люльку, але він її невдовзі загубив. Іноді на його вусах з'являлися бурштинові крапелини. Це дуже сердило матір. Слоплі витри, нюхар нещасний. Мене також дітлахи почали дражнити нюхарем. Не знаю чому, але це мене ображало. Якось мати забрала мене і сестричку до сусідів, а батько лишився в нашій недобудованій хаті. Це було вже в Юрівці, куди ми повернулися одразу ж після голоду. Хоч мені й було не більше п'ять років, але я вже тямив, що сварка в них дріб'язкова. Через це мої переживання були спрямовані на інше. Чому у людей такі гарні підлоги? а в нас коров'яком із з глиною щотижня долівку мажуть. Робили це мати і Тетяна. Підлога втіпки Марини, найближчої сусідки нашої, була звичайна. Соснові дошки пофарбовані олійною фарбою. Але мені тоді здавалося, що кращої підлоги у царських палатах не трапляється. Це був мій перший, але не останній дитячий біль. Хата наша так і лишалася недобудованою – Її другу половину згодом Перетворено на корівник і стайню Ця гірка необхідність Довго аж до моєї розлуки з домом Стерчатиме в моєму серці Терновою колючкою Мені було соромно За таке наше житло На Україні в усі часи Хати були світлі, чисті Смерть батька Мало, дуже мало Лишилося у мене віргідних спогадів Про батька Його образ Незважаючи на мої зусилля, розчинився в просторі. Живі риси втратили чіткість, розмилися. Довго я зі смутком у душі згадував ковалівку, і не лише через те, що вона була на диво мальовнича, а передусім тому, що там був у мене батько, а в Юріївці його не стало. Село поблизу ковалівки називалося Щастям. Такі оптимістичні назви стали з'являтися після революції, але в цьому раді назва була стара. Які саме село? Мабуть, його назвали тому, що місця тут вельми гарні, особливо це починаєш відчувати, коли спускаєшся на берег дінця скридяний гір, що відмежовують Луганську долину від Донецької заплави.